Pista 29 Istoria culturii și civilizației patru roman de Ovidiu Drimba Editura Seculum Editura Vestala Pagina 293 Citesc notă 3 amare .amare Vasilev. Subliniază complexitatea extremă a problemei cauzelor iconoclasmului, predominante considerații politice și interese economice, o politică de stabilire a creșterii proprietății funciare a mănăstirilor, de eliberarea poporului de autoritarismul și influența bisericii, de eliminare a discordanțelor dintre bizantini și islamicii, în paranteză și evrei, închid paranteza, iconoclaști, reacție implicită a elitei intelectualității împotriva superstițiilor iconolatre. Și altele, fapt este că perioada iconoclastă, în paranteze care a durat 126 de ani, închid paranteza, a însemnat un efort de laicizare a mentalității generale de afirmare a autorității statului asupra bisericii și asupra monahismului ca forță antistatală, dizolvantă și anarhică. Încheiat notă 3. Iconoclasmul a avut urmări importante, a agravat antagonismul dintre Roma și Constantinopol și a slăbit poziția Bizanțului în Italia. În paranteză, pierderea Ravenei, ocupată de Longobarzi în 751, s-a datorat refuzului trupelor de apărare imperiale formate din iconoduli de a se supune ordinelor unui împărat iconoclast. Închid paranteza. Se afirmă chiar că ghilimele separarea Orientului de Occident, cea a Imperiului Bizantin de teritoriile sale din apus și în fond chiar formarea unui adevărat Imperiu Occidental au fost urmarea luptei iconoclaste. Închid ghilimele. Pe lângă aceasta, acum, ghilimele, regiunile de la periferie au câștigat o influență decisivă asupra dezvoltării ulterioare a culturii bizantine. Închid ghilimele, în paranteză Hosig. Închid paranteza. Monahismul și-a sporit prestigiul și puterea, dezvoltându-se considerabil mai ales în capitala Imperiului. Emigrarea a peste 50.000 de călugări în sudul Italiei a avut ca urmare fundarea de mănăstiri și de școli, creând aici noi focare de cultură greacă. Înfrângerea iconoclasmului a fost un factor stimulator pentru intelectualitatea bizantină. Ghilimele Operele lui Platon vor fi studiate acum cu mult interes, fiindcă din teoriile lui se puteau extrage argumente în favoarea unei filozofii mistice. Închid ghilimele, în paranteză T. Mare punct Talbot Reis, Închid paranteza. În cultura bizantină se va impune o artă religioasă, prosperă, senină și delicată, fără urme de influențe romane. Totodată, cum vom vedea mai jos, va fi stimulată și pictura de inspirație realistă. Ghilimele, falimentul iconoclasmului era falimentul spiritului asiatic. După un secol de fructuoasă frământare, Constantinopolul se va reîntoarce la izvoarele grecești ale culturii sale, pentru a da naștere cele mai strălucite epoci din istoria sa. Închid chilimele în paranteză punct ghilo. Închid paranteza. Viața intelectuală Învățământul în Bizanț, pregătirea intelectuală a laicilor era mult mai apreciată și mai răspândită decât în Occident, în primul rând pentru că putea asigura chiar și celor de origine modestă o carieră frumoasă și funcțiile cele mai înalte în stat și în ierarhia ecleziastică. În secolele în care apusul rămânea încă într-o stare generală de ignoranță, viața intelectuală în Imperiul Bizantin era intensă. Marile orașe aveau școli renumite și biblioteci bogate. Literatura și științele erau cultivate și de înalți demnitari ai statului, de mulți episcopi și patriarhi, de membri ai familiilor imperiale și chiar de împărați, a căror ambiție era să sprijine cultura. Unii din ei, ca Ioan Cantacuzino sau Manuel, paleologul, și-a înscris numele în istoria literaturii bizantine. Un moment important în viața intelectuală a Bizanțului l-a însemnat activitatea lui Fotios, se scrie P-H-O-T-I-O-S, în paranteză circa 826-895, închid paranteza. Fost întâi ofițer în garda palatului, apoi demnitar imperial și profesor la universitate, poate cel mai erudit om al veacului său, bibliofil, pasionat, în paranteză, avea o bibliotecă foarte bogată, închid paranteza, întreținând în palatul său un cerc de devotați ai culturii, a ajuns în două rânduri, patriarch al Constantinopolului, permanent în conflict cu papa, în paranteză ceea ce a dus la schisma din 867, închid paranteză. Fotios a lăsat numeroase scrieri, între acestea un loc deosebit îl ocupă opera cu caracter enciclopedic intitulată Mirio Biblion, se scrie m y r i o, -B -I -B -L -I -O -N, în paranteză, cunoscută și ca Biblioteca lui Fotios, închid paranteza, în care, din dorința de a salva și face cunoscute comorile științei antice, rezumă 279 de opere cu adnotații și date biografice asupra autorilor lor și uneori aprecieri critice. Selecția nu este reprezentativă, în paranteză, lipsesc total poeții și mulți istorici și filozofi importanți, închid paranteza, pentru că autorul ține în primul rând să informeze asupra unor opere puțin sau deloc cunoscute de contemporanii săi. Fotios este și autorul unui lexicon în care explică termeni învechiți care nu mai erau înțeleși. Dispariția unor lucrări cunoscute lui Fotios face ca opera lui să rămână o prețioasă sursă de informație pentru noi despre literatura antichității și despre ceea ce se citea în mod curent în Bizanțul secolului al nouăla. În aceeași ordine de informare culturală se înscrie și o operă de o valoare cu totul deosebită, lexiconul Suidas, se scrie S-U în paranteză I închid paranteza, D-A în paranteză S închid paranteza nume atribuit autorului necunoscut al acestui dicționar și totodată enciclopedie. Compilat la Constantinopol către sfârșitul secolului X, lexiconul înregistrează aproximativ 30 de mii de termeni tratați nu numai gramatical și etimologic, ci și istoric, științific, literar și geografic, constituindu-se într-o neprețuită mină de informații privind civilizația și cultura greacă, antică și bizantină. În principiu, învățământul elementar și mediu erau accesibil tuturor, în paranteză, dar numai băieților, închid paranteza, în practică însă era rezervat copiilor ai căror părinți îl puteau plăti pe învățător sau pe profesor, căci școlile, atât cele elementare cât și cele medii, erau private. În școala primară, în paranteză, al cărei ciclu era de 2 sau 3 ani, închid paranteza, copiii începând de la vârsta de 7 ani, învățau să scrie, să citească. În paranteză, textul de bază erau psalmii biblici, închid paranteza, și să socotească pe degete sau cu ajutorul unor pietricele. În școlile mănăstirești, unde elevii primeau gratuit hrană, locuință și îmbrăcăminte, se pregăteau numai viitorii călugări. În școlile medii, aflate totdeauna sub controlul bisericii, învățau fiii negustorilor sau ai meșteșugarilor bogați și ai marilor proprietari ai funcționarilor, civili ai ofițerilor și ai clerului. Învățământul mediu urmărea formarea cadrelor necesare administrației Imperiului. Fetele vor avea acces în școli numai începând din secolul XII. Programa începea cu studiul gramaticii, cu alte cuvinte, lectură și comentarii de texte ale autorilor antici, în Homer, din care elevii trebuiau să învețe pe din afară cânturi întregi. Renumitul învățat Mihail Pselos, se scrie lui Os, spunea că elev fiind învățase pe de rost toată Iliada. Totodată elevii își însușeau elemente de mitologie, de geografie și de istorie. Programa continua că, cu studierea a câte trei opere de Eschil, Sofocle, Euripide și Aristofan, precum și a operelor lui Hesiod, Pindar și Teocrit, se scrie t h -e o c -r -i -t. Lectura comentată urmărea să scoate în evidență o lecție morală. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Totuși, cu un corectiv, rareori cultura era dezinteresată căutată pentru plăcerea intimă pe care o procura. Pselos însuși observa că, în general, educația intelectuală urmărea scopul precis al obținerii unui post lucrativ. Ghilimele, intelectualii bizantini formează un cerc restrâns și foarte închis, constituindu-se într-o elită în același timp socială și intelectuală. În Bizanț, cultura este piatra de încercare pentru promovarea socială, de aceea nici nu e de mirare că nu se căuta să fie răspândită în cercuri largi. Închid ghilimele, în paranteză alein se scrie al, a, in, dus duslir, închid paranteza, încheiat notă 1. Textelor biblice, psalmilor și poemelor religioase ale lui Gregorie din Nazian, le era rezervat un spațiu destul de redus. Urmau orele de retorică, la care elevul învăța cum să compună frumos un discurs, o scrisoare sau un panegiric. Învățământul se completa cu elemente de aritmetică, geometrie, muzică, astronomie, în fine cu noțiuni de ghilimele fiziologie, închid ghilimele, cum era numit studiul științelor naturale. Durata studiilor medii era de 8-10 ani. Profesorul care preda într-o școală medie subvenționată, dar într-o mică măsură de biserică, era un laic, retribuit în principal de părinții elevilor. Elevii locuiau și mâncau în casa profesorului. Un nou profesor era ales de colegii săi, sau uneori chiar de elevi, în paranteză practic de părinții elevilor, închid paranteza, dar în unele școli, medii mai importante, profesorii erau numiți de împărat. Nu se preda nicio limbă și nicio literatură străină până în secolul XIII, când la Constantinopol încep să se facă traduceri de opere latine, persane și arabe, în de opere științifice. Limba latină menținută în școli de Iustinian dispare în secolul VII. Limba în care se studiau toate materiile, vezi notă 1, era greaca lui Aristotel, al lui Plutarh, și a epocii ellenistice limba comună, în paranteză coine, se scrie k o i -N e cu accent ascuțit închid paranteza, care se formase independent de vechile dialecte ale epocii preclasice și clasice și care va fi întrebuințată până în secolul 15. Folosită de biserică la curte și în administrație, această coine nu era înțeleasă de popor și nici chiar intelectualii nu vorbeau în conversația familiară cotidiană. Vezi notă 1. Citesc notă 1, pagina 297. În măsura în care se făceau interpretări din Homer, din tragici, din xenofon, etc., trebuia cunoscut și dialectul lui Homer, precum și dialectul atic, curentul aticist, începând din secolul 1 înainteirea noastre, și a avut de asemenea influența lui în învățământul superior bizantin, în paranteză conform Alexandru Elian, închid paranteza, încheiat notă 1. Citesc notă 1, pagina 298 încât, începând din secolul 7, copiii greci din Imperiu învățau și ei o altă greacă decât cea vorbită în familie. Situația aceasta durează și azi în Grecia, unde limba literară, în paranteză folosită în cărți, reviste, ocazii oficiale, reuniuni științifice, radio și televiziune, închid paranteza, se deosebește mult de limba vorbită pe stradă sau în familie. Încheiat notă 1. În schimb, limba greacă înțeleasă și vorbită de toți în paranteză, dar disprețuită de intelectuali, închid paranteza, va apare în producțiile literare de seamă abia începând din secolul XIII și în mod cu totul excepțional în cărți de compilație medicale sau în cântările bisericești. Cum de obicei, intelectualii din provinciile neelenice ale Imperiului erau bilingvi, acești intelectuali, în paranteză sirieni, georgieni, armeni, plat, etc., care își compuneau operele în limba greacă, închid paranteza, vor traduce în limbile lor naționale o mare parte din literatura greacă, istorică, științifică, filozofică și teologică. În paranteza, conform fumare.burgarela, se scrie bu rug -a, -l -l a închid paranteza. La vârsta de 20 de ani, tinerii din orice provincie a Imperiului se puteau înscrie la Universitatea din Constantinopol sau la o altă școală superioară dintr-un mare oraș de provincie. În secolul V funcționau deja instituții de învățământ superior în centrele culturale importante. Antiohia, Gaza, Nisibis, în paranteză azi, nu s bin, se scrie n -u -s a y p i n în Turcia, închid paranteza, Cezarea, în paranteză din Palestina, închid paranteza, Ieracuza, Roma. Universitatea din Alexandria era renumită pentru studiul filozofiei, medicinei, dreptului, geometriei și astronomiei, cea din Beirut pentru școala sa de drept, cea din Atena pentru studiul dreptului, mai ales pentru al retoricii și pentru cele patru catedre ale sale de filozofie. Ultima în timp, fondată fiind abia în secolul V, Universitatea din Constantinopol a ajuns să le eclipseze pe toate celelalte prin faima profesorilor și prin înaltul nivel al învățământului său. De fapt, Constantin cel Mare fusese cel care în anul 330 fondase Universitatea din Constantinopol, în paranteză la care predau și profesori păgâni, închid paranteza, reorganizată însă în 425 printr-un edict al lui Teodosius II-lea. În noua sa formă, acest auditorium, cum era numit, avea 31 de catedre, dintre care la 16 cursurile erau predate în limba greacă, iar la 15 în limba latină. Bilingvismul predării va rămâne până la sfârșitul secolului VII. Se preda gramatica în paranteză 10 catedre grecești, 10 latine, închid paranteza, retorica în paranteză 5 catedre grecești, 3 latine, închid paranteza. Înainte de a fi numiți viitorii profesori, trebuiau să treacă un examen susținut în fața Senatului Imperiului. Universitatea era de stat și deținea monopolul învățământului superior public. Profesorii care primeau un salariu anual erau exclusiv creștini, constituiau o corporație închisă, se bucurau de anumite privilegii, iar după 20 de ani de învățământ deveneau înalți demnitari a Imperiului. Evident că, de-a lungul unui întreg mileniu, învățământul superior al Bizanțului a cunoscut unele schimbări, organizatorice, didactice, perioade scurte de activitate mai redusă, etc. Dar în linii esențiale, structura sa a rămas aceeași până la sfârșitul Imperiului. Permanente au rămas de asemenea grija și ambiția împăraților de a-l susține, scopul său fiind evident de a pregăti cadrele superioare necesare vieții statului și fapt care trebuie subliniat caracterul său separat și independent de biserică. Astfel, spre deosebire de universitățile din Occident, care includeau și studiul teologiei, acest studiu în Universitatea Imperială din Constantinopol era exclus. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Ghilimele, această supraviețuire a unei culturi laice care distinge Imperiul de Răsărit de cel de apus se datorește faptului că Imperiul de Răsărit era guvernat nu de ecleziastici și de soldați inculți ca în Occident, ci de o clasă oficială de literați care se mândrea cu erudiția lor. Închid ghilimele în paranteză câmare hmic rmic punct Dawson, se scrie d-a-w-s-o-n închid paranteza încheiat notă 1. În cadrul acestei evoluții este de menționat reorganizarea învățământului universitar de către Justinian. El interzice accesul profesorilor eretici, în paranteză și păgând, bineînțeles închid paranteză, și ordonă în 529 suprimarea Universității din Atena, unde predarea filozofiei neoplatoniciene luase o mare dezvoltare. În primul rând însă acordă o atenție deosebită învățământului juridic, ridicând durata studiilor de la 4 la 5 ani și menținând și alte două școli superioare de drept, în afara celei din Constantinopol la Roma și, cea mai importantă la acea dată, la Beirut, în paranteză ambele dispărute în 546 și respectiv în 551, închid paranteza. În perioada iconoclastă, învățământul superior a cunoscut o perioadă critică, dar în secolul 9, reorganizarea Universității Constantinopolitane, legată de numele cezarului 1, Bardas, consilierului Mihail al III-lea, a dus la înființarea unor noi catedre de filozofie, retorică, aritmetică, geometrie, astronomie și muzică și întrucât greaca devenise încă din secolul 7 limba oficială a Imperiului, la suprimarea catedrelor de elocință și gramatică Bilatine. Vezi notă 2. Citesc notă 1. Patricianul Bardas, fratele soției împăratului Teofilus, după moartea acestuia a profitat de incapacitatea împăratului minor, Mihail III-lea, pentru a guverna el imperiul, cu titlul de cezar. A reorganizat universitatea din Constantinopol, l-a impus ca patriarch pe Fotius, dar a fost asasinat în 866 din ordinul împăratului. Titlul, în paranteză și totodată cognomen, închid paranteza, de Cezar, se scrie că AESAR, indica începând de la Hadrian, în paranteză 17, 138, închid paranteza, pe moștenitorul tronului. Obiceiul s-a perpetuat și în Bizanț. Cu timpul titlul a suferit schimbări. Radicale nu indica participarea la puterea imperială și cu atât mai puțin la succesiune. Oricum, până în timpul domniei lui Alexios I Comnen, era rezervat celui mai înalt demnitar al Imperiului. După care titlul a decăzut progresiv fiind de obicei atribuit ginerilor împăraților, În paranteză, conform U mare Albini, E mare V mare. Maltese, închid paranteza, încheiat notă 1. Citesc notă 2. Sunt necesare câteva precizări. Legenda a distrugerii învățământului superior de către iconoclaști a fost abandonată de cercetătorii mai noi, deși nu se contestă faptul că tulburările epocii au creat dificultăți dezvoltării vieții intelectuale. Reforma lui Bardas nu viza atât fondul învățământului, în paranteză, catedrele create de el de geometrie, astronomie sau gramatică nu erau o nouătate, închid paranteză, cât forma de organizare a predării disciplinelor clasice ale învățământului bizantin. Reforma viza împrospătarea cadrelor de predare prin promovarea unor elemente de înaltă calificare. Un rol important a avut și împăratul Leon al VI-lea în reorganizarea predării dreptului premisă a reformei sale legislative. Limba latină n-a fost scoasă din învățământ printr-un act de autoritate, ea căzuse acum în desuetudine în cadrul procesului de elenizare a Imperiului. În importanta operă de restaurare a învățământului superior sub Constantin al IX, Monomahul nu era vorba de o preeminență a dreptului, respectiv a filozofiei, ci de organizarea a două ghilimele facultăți, închid ghilimele, separate, acordându-se o atenție egală fiecăria în paranteză conform n-mare punct și mare punct tanașoca, închid paranteza, încheiat notă 2. O lege din 1045, dată de Constantin al IX-lea, Monomahul, a acordat preeminență școlii superioare de drept, unde cursurile erau predate gratuit tuturor studenților. De asemenea și facultății de filosofie, al cărei director, funcție de mare prestigiu, al cărui titular devenea de drept un înalt demnitar al Imperiului, a fost numit ilustrul istoric și filozof Mihail Pselos, în paranteză circa 1018-1078, închid paranteza. În epoca comnenilor, în paranteză 1081-1180, bisericii i se acordă dreptul de a supraveghea programul de studii al universității care cuprindea și studiul filozofiei antice, în mod deosebit al lui Aristotel. În prima jumătate a secolului al XV-lea, învățământul universitar cunoaște o perioadă de mare înflorire. În programa învățământului filozofic, acum mult lărgit, se remarcă o cultivare insistentă a platonismului. Învățământul literar tinde să capete un caracter laic-umanist în sensul că nu mai este condiționat de studiul textelor biblice. Autorii antici sunt acum studiați pentru valoarea lor în sine, literară, lingvistică, filozofică, morală, fără a se mai căuta să se pună neapărat în evidență o contradictie flagrantă între morala creștină și spiritul antichității. Un alt element nou intervenit în acest timp este marele aflux de studenți occidentali, în majoritate italieni. Veniți să studieze aici limba greacă și autorii antici. Este totodată contactul cu școlile superioare din Occident. Mulți intelectuali greci au ocazia să călătorească și să cunoască apusul. Rectorul Universității Imperiale, Ioan Argyropoulos se scrie R-G-Y-R-O-P-O-U-L-O-S, predase și la Universitatea din Padova. Manuel, al doilea paleologul, în paranteză 1391-1425, închid paranteza, care în timpul călătoriei sale în Italia și Franța purtase discuții teologice cu erudiții Sorbonei, întreține o intensă corespondență cu oameni de litere și cu învățați din apus, căutând să-i atragă la curtea sa. Pe de altă parte, prestigiul în Occident al școlii superioare Constantinopolitane sporește continuu. În secolul XV, ați desăvârșit studiile la Universitatea Constantinopolului, era o dovadă de înaltă calificare intelectuală. Ilustrul umanist, Enea, Silvio Picolomini, se scrie p i c c o l o m -i, n i va scrie Nemo Latinorum Satis Videri Doctus Poterat per Tempus Constantinopoli Studuiset, se scrie s t u d u i s, -s e t Sicilianul Aurispa, care studiase la Constantinopol, va preda limba și literatura greacă la Universitatea din Florența și la cea din Bolonia. Ghilimele, acești discipoli ai ultimilor profesori din Bizanț au fost cei care au predat la rândul lor, care au dus în Italia numeroase manuscrise și care au devenit adevărați inițiatori ai renașterii. Închid ghilimele, în paranteză, lămare punct brehier, închid paranteza. Școala superioară de teologie sub autoritatea patriarhului, avea ca scop pregătirea preoților și teologilor. Fiecare dioceză își avea școala sa episcopală și fiecare mănăstire o școală rezervată viitorilor călugări. Din secolul VIII datează școala superioară patriarchală la care accesul laicilor era interzis, iar profesorii erau toți diaconi ai Bisericii Sfânta Sofia. Pe lângă materiile teologice se predau aici și noțiuni de gramatică și de retorică. Începând din secolul XII, unii profesori umaniști desăvârșiți au introdus în cursurile lor și elemente de filozofie, de matematică și de literatură antică, ceea ce a făcut ca planul de învățământ să se apropie de cel al Universității Imperiale. Figură pagina 295 Reprezintă tronul împăratului Maximian Plăci de firdeș sculptate Secolul 6, Muzeu Arcivescorile Ravenna. Încheiat figură. Figură pagina 297 reprezintă o poză. Tronul împăratului Maximian. Detaliu. Încheiat figură. Figură pagina 299 reprezintă o poză. Bazo relief din fildeș, în paranteză detaliu din tronul lui Maximian, închid paranteza, reprezentând o scenă biblică. Iosif dăruiește grâu fraților săi. Încheiat figură. Figură pagina 301 reprezintă o poză. Voleu din dipticul de fildeș al consulului Areobindus, circa 506. Schweizerisches se scrie s -H W I z e r i s h s Landesmuseum Zürich se scrie z -U -D -O R i K h Încheiat figură. Științele și tehnica Activitatea științifică s-a desfășurat în Bizanț în condiții organizatorice, în paranteză școli, biblioteci, copieri de manuscrise, etc., închid paranteza. Incomparabil, mai bune, radical diferite de condițiile haotice din Occidentul Evului Mediu, timpuriu, unde singurul loc de conservare și mai puțin de studiere a operelor antice erau mănăstirile. Un interes major au manifestat bizantinii atât pentru istoriografie, în paranteză v -mic -mic, punct, cap, punct literatura, închid paranteza, cât și pentru domeniul juridic. A. A.duslir îi amintește pe Fotios și împăratul Vasile I, care în secolul IX recomandau să se țină seama de tradițiile orale și de cutumele locale atunci când dreptul scris nu se dovedea capabil să satisfacă cerințele unei cauze. Gilmele. această concepție face din dreptul bizantin un ansamblu infinit mai suplu și mai adaptabil decât aparatul greoi al dreptului roman, fapt care permite să înțelegem de ce dreptul bizantin s-a răspândit atât de ușor în țările slave, închid ghilimele, unde, într-adevăr, a devenit unul din elementele de bază ale dreptului sârb, bulgar și rus. Cu toate acestea, aportul original al bizantinilor la progresul științelor n-a fost foarte însemnat. Diferite discipline erau studiate prin forma comentariilor la operele autorilor antici. Științele exacte erau studiate în școlile superioare în ciclul quadrivium. Se scrie Q U A D R I V I U M, -ului care, cum se știe, cuprindea aritmetica, geometria, astronomia și muzica teoretică. Acestora li se adăuga, în paranteză, ceea ce în Occident lipsea, închid paranteză, ghilimele fizica, închid ghilimele, denumire generală pentru fizica propriu-zisă, chimie și științele naturale. Studiul științelor exacte era conceput ca un studiu pregătitor în vederea unei mai adecvate și mai profunde receptări a filozofiei și chiar a teologiei, conform învățăturii lui Platon, care susținea că matematicile au și rolul de a duce la purificarea spiritului. În toate domeniile abordate, contribuțiile originale ale bizantinilor au fost, cum spuneam, relative. În matematici și astronomie, compilații și comentarii la operele lui Euclid, Aristotel, Arhimede, Apollonius se scrie a p o l, -l -i -o -s, Diofant, Ptolomeu. Preocuparea științifică în paranteză legată în deosebit de activitatea didactică în paranteza a fost susținută și foarte intensă, s-au scris tratate diverse într-un număr apreciabil.